er de sorte spejler i en ny version. I går i fjernsynet kl. 200 på DR1 var der et program. En rar uh, rappenskralde eller sådan noget lignende det. Med Lise Nørgaard. Det ja. uh, handlede om hendes liv. Ja. De sidste uh, De sidste 50 to år har der været uh, en dokumentar om, om, om Lise Nørgaard. Ja. Moderen til Matador. Som jo nu heldigvis kommer som musical og Tommy Kender skal, skal spille grisehandler. Og jeg så jo også godt programmet i går, så så jeg nemlig øh, Peter Langdal, hedder han det? Peter Pap, Langpap, hvad hedder han? Æ, Langdal. Langdal. Som jo er Hesteviskeren. den store, øh, han er faktisk Hestevisker. Den store øh, instruktør ja. på Matador The Musical. Og manden, der gudskelov, øh, blev ved med at være ude på øh, pensionansentaget, på ja, efter var en... at han var lige var blevet væk af en svensk inferiør-instruktør ja. ja, ved navn. Lad... Men øh, ham så man jo også i programmet sidde og præsentere at det var Tommy Kenter, der skulle spille grisehandleren. Ja, og, og, han skulle og han skulle synge til hunden. det vil han gerne gøre. Han <laughs> Og det var bare, hvor man tænkte, den musical skal jeg ind og se. Og jeg, skal du det jeg skal have billetter nu. Det fede ved det, det ja. er, at det er en af de musicals, der, nogensinde, der har solgt flest billetter på tid. Men jeg tror, uden at have set den, og sådan er jeg jo, der og kan det. jeg godt sige på forhånd. Det, det bliver ikke ligesom tv-serien. Jeg er så. ked af at sige, Tommy Kent, der er der ikke, Buster Larsen. Han kan da ikke spille Grishandlen. Det er ligesom at tage en chef og hun og lade den spille kvæk. Ja. <laughs> ja. Og så det... Det er en spanier, det er en spanier, det er en spanier, så er Estander langdagen lige... Espanjollers, han har lige leget lidt med det, så, så det er ikke en tyske Og op spis. i en trappet. Men det er sjove er jo, at Gitte Nørby skal spille sig kaj Bryl. Altså Gitte Nørby, som jo er fruggrisehandler, Larsen. Mm. Nej, det kan nej. trine Larsen. det er så Ellen ja. Vinter Aha. Andersen. Æ, hvem er det, der Gitte Nørby spiller? Gitte Nørby, hun er hun frugskjern. Er, nej, hun er obstakel. Kita Nørby skal være Oberst Hackel i, i, i, i musicalen. Det er så meget helt, helt spændende, der i den nye Matador, som musical, får vi så endelig scenen og se, hvor Oberst Hackel dør ude på altanen. Øh, I ski af Kita Nørby, eller subsidiert en af hendes mønner, eller Svend Skipper. Kære lyttere af programmet her, så er det lykkes os ja. at klippe i klip, eller det lykkes Jens at øh, overføre klippet fra en computer til en anden, og det lykkedes mig lige at klippe det til, så det er nogenlunde relevant for radiobrug. Ja, og, og det, øh, vi skal høre nu, er jo noget, der har været sendt allerede i den her radiokanal, ikke jo, jo, det, der sker nu, det er, at øh, i morges, der havde kanonkongen også klippet her, men han havde nemlig ikke helt klippet, og det er ah. ikke, fordi vi skal træde på. Vi øh, har bare slutningen på klippet. Ah. Så man kan sige, for nogen øh, er det helt nyt, og for andre er det genhør med lidt til. Ja. Det er i går aftes, Det er TV2 Nyhederne og det er 19-udsendelsen, ja. hvor at, uh, Danmark jo uh, stillet Fantastisk, op. spændende. Uh, helt vildt spændende. Stiller op i kokke VM. Begystor. Og uh, der er en dansk kok, som ja. sidste år vandt bronze. Rasmus Kofor. Og i år har han vundet sølv. Ja, og der var jo indtil han vandt sølv, så sagde de altså han vinder guld, han vinder guld, mm. han vinder guld. En topfavorit, han er top for han, han kan ikke andet end guld. Lidt ligesom uh, Susanne Pier, mm. jo nok også vinder uh, en Strimlersk. Ja. Helt sikkert. Det, der så skete i går, det er, at Per Christiansen i øvrigt, ham og Michael Kamper, de er absolut bedste nyhedsværter på TV2. Øh, også fordi, de forstår pleje deres ansigt. Måske også derfor, at de ikke har røget med over på TV2 News. Kan være. Men Per uh, sidder i studiet og lægger om til Svend uh, Rasmussen. Røde Hår. Røde Svend, som uh, jo ja. altså er uh, reporter nede i Franke til KOK VM, hvor han så uh, skal interviewe, tror Per Christiansen, og seerne og TV-produktioner på TV2-nederne. Kokken, ja. som jeg uh, har vundet. Men Røde Leje han vil det anderledes. Nemlig. Så lad os lige prøve at høre. Sådan her lød det i nyhederne i går kl. 19 på TV2. Hudende tilskuer i halen. Danmark er igen i dag i kamp. Ja, altså ved VM for Kokke i Frankrig. Og med på langsiden i Lyon har vi reporter Svend Rasmussen. Og det, der sker nu, det er, at billedet er splittet op. Så i den ene side ser man Per Christiansen, og i den anden side ser man Svend Rasmussen. Stå og fægte. Jeg ved, kan, jeg, kan jeg få dig til at tage klippet forfra igen? For bare lige bemærke, bemærke, at du sagde, at han var en god nyhedsvær. Det kan man høre på en meget, meget, meget smuk donation af ordet kamp. Hvor mange bare det tilskuer i halen. Danmark er igen i dag i kamp. Ja, så altså, kan, kan du den lille kamp? Ja, det der sker, kun han gør det nu, det er fordi, Per Kristiansen får at vide Svend er ikke klar. Svend er ikke klar. Og så bliver de bare nødt til at køre. Men han laver I Frankrig. Og med på langsiden i Lyon har vi reporter Svend Rasmussen og fra sagen bø Hør efter, Svend, hvad vi siger. Er du der, Svend? Vi har jo ikke været fat i kokken nu for helvede. Han står og bliver fotografæret. <laughs> Svend Rasmussen er en smule af... Hør efter, Svend, hvad vi siger. Er du der, Svend? Vi har jo ikke været fat i kokken nu for helvede. Han står og bliver fotografæret. Ja så står Svend rimelig opkogt, bullerkogt i ansigtet, ikke? Jamen, det tror jeg er normalt. Men det er et, et, et sjældent blik ind bag fasaden. Det mm. vi meget, øh, os der arbejder med den tit ser, mm. men som, som se alt, alt for sjældent ser, det der hedder det rigtig frygtelige journalistansigt. Mm. Hør, hvordan Pierre Christiansen redder den. Jeg tror ikke, at Svend Rasmussen er helt klar over, at han er igennem med det overvalg der, men vi kan jo gå videre. Jeg tror, det faktisk er gået ret godt for vores kok, og presset, ja, det kan vi jo så sige, ligger på håndboldspillerne ved VM i Tyskland. Vi skal til sam. Så bliver der stillet om, ikke til håndbold. Og Her skal man jo tænke, Her skulle Svend Rasmussen have været igennem et par minutter mm. og snakket med kokkevinderen. De det har han for helvede ikke fået nej, gjort. det er for satan egentlig i helvede. Det er røvn, der også han ikke har fået Kraftedeme, gjort. Kraft med ikke fået ringet til nogen kok. Det har han ikke fået gjort. Nej. Så øh, det, der sker, det er, at man kommer lidt hurtigere på håndboldindslaget. Og det, som kan nogen Kong ikke havde med i morges, og det, vi gerne vil spille her, det er jo... Øh, Og ikke for jobbet det der sker. nogen Nej, nej, slet ikke. <laughs> for os lidt, lidt svært, tyks. så, så, så, så lang ben har vi ikke. Det, der sker, det hmm. er jo... at prøver lige mærke til, at nu kommer anden del, hvor Svend Rasmussen kommer igennem med kokken. Det var ja. cirka 10,5 sekund indslaget, der skulle have varet et par minutter. Og Svend tror jo... At, at han er på for første gang. Ja. Det Læg mærke til, hvordan Svend Rasmussen ligger over til håndbold, som, som er ikke er der, men han troede, at han skulle der. ligge over til. Så kommer Øst. vi lige ud af her. Så skal, ja, vi have, ja. og, øh, så skal vi igen forsøge i hvert fald at komme til VM for kokke i Lyon i Frankrig til reporter Svend Rasmussen. Hvordan er det gået, vores danske kok, Svend? Ja, det er gået fantastisk. Jeg står her simpelthen med en... Og Svend står jo øh, fuldstændig rolig og stadig smulepullerkogt i fjeset, for man... han er stresset. Og det der æder ikke noget at sige til Jeg ja. selv prøvet det. Jeg ja. ikke fra TV2-nederne. Heller ikke i Lyon. Ikke for nyhederne. Lyon. Men fra en Midfyns festival sikkert. Åh oh, ja, men det kan godt være stressende. Ja. Historisk mand. Den eneste, der nogensinde har vundet to medaljer ved VM fra Kokkebogkys. For en lille halv time siden vandt Rasmus den her, den Sølvbogkysen. Nu har han både en bronze og en sølv, og hvordan føles det, Rasmus? Det føles helt vildt dårligt. Ja, jeg er bare røvtræt af prisen. Jeg er ligeglad med medaljer. Altså, Sven Rasmus, du er ikke sportsjournalist, så skal du ikke stille så dumme spørgsmål. Jamen, øh, det føles øh, skønt, øh, når jeg tænker over det, men øh, jeg ville jo godt have haft det i guld, men bronze og sølv giver jo guld gør det ikke? Øh, skal du så fulde? Ja, og mel og valg giver dig. Guld-intrigum skal du... Men det er et godt spørgsmål, fordi hvad giver bronze og sølv, Anders? Det giver en god fyldning i en Ja. Nå, vi hører videre. Det interessante kommer nu. Ja, det her er jo bare small talk til pointen en. Pændede igen om to år for at lave en, en guld, så du har alle tre derhjemme. Det skal jeg, jeg gå i gang her. Men altså send Svend Rasmussen hele vejen til Lyon. For at stille tre. For at, tre. at stille er, tre. Ja, Jeg synes, at Rasmus Kofod, sølvinderen, han, han leverer den altså rimelig hmm. godt tilbage over banen hele tiden. Og, og magter også at spørge igen til Svend, som Svend ignorerer. Ja, hvad siger du? Sagde han, at han skulle stille op igen ja. næste år? Det, om to er, år. I, aften, I aftenshowet var han nemlig også igennem. Ja. Og der sagde han, at nu har han brugt nok tid, så at han vil ikke stille op igen. Jamen, det er fordi Rasmus Kov, han forstår, at der er to forskellige kanaler. Folk ser næppe dem begge to på én gang. Jeg siger alle forskelligt. Jeg skal også have det sjovt. Øh, skal du så fuld en skal du hente igen om to år for at lave en, en guld, så du har alle tre derhjemme? Det skal jeg, jeg gå i gang her om en uge. Forberedelserne starter der. Nej, det tror jeg ikke. Jeg, jeg, jeg tror, jeg lader en anden øh, en anden tatovering næste ah, gang. Prøv at være dig også historisk. Tillykke med det. Så, så, så. så. Kan jeg lytte? Så ja, det tog lige en halv time, trekvart tid så kom vi til pointen. Ja. Bemærk, hvad der sker nu. Svend Rasmussen ligger over på en pisse god måde til et indslag, som ikke kommer. Rasmus og tillykke til danske hold, der har slåsset for det her i flere år. Tillykke med det. Og så må man jo sige, at det her det ligger jo et vis pres på et andet dansk VM-hold, der er i gang, nemlig herrehåndboldholdet i VM i, i her. Nemlig herrerhåndboldholdet i VM, jeg får i Lemlige her. Nemlig herrerhåndboldholdet i VM, jeg for i VM, jeg får i håndboldæger. VM, jeg får i håndboldæger. Slå der rød. Nå, Vi skal til Finland. Ikke i fysisk forstand, Gud forbyde det. Eller ikke fordi jeg er Finland overhovedet, men vi skal bare ringe til Finland, fordi vi i går øh, forsøgte at løfte en arv på 400 millioner kroner, som erhvervsminister Bensen Benson øh, og visestatsminister Ben Bensen har investeret i at brande Danmark som andet end kvæg og bilindustri. Kan jeg forstå, det ikke korrekt, Jens? Jo, og smør og kager har også fundet ud Kelsen Jeg har boet lige ved sådan en kelsen så jeg må sige, vi tørrede ikke tøj udenfor i de dage, hvor vinden var i øst. Så lugtede de af vaniljekarne. Nej, det var Karen Wolf. Nå, Nå de lavede ja. finsk brød. <laughs> så er vi tilbage igen. Vi har gjort noget, for ikke at være sådan, og ikke noget med, hvornår må vi få pengene, fordi vi har, for gud ikke set noget til nogen penge endnu. Vi har lærere brandet godt, synes jeg. Så har Jens, du ser et skib i vandet, og vil du fortælle om det skib? Jamen, jeg fik gry til at researche lidt på godt. Finland. Ned i systemet. Nede i systemet. <laughs> ja. øh, jeg tror, filosofen var lidt øh, med på sidelinjen. Lade kaffe. Godt. Og den er mundet ud i en, øh, en dejlig artikel, som ja. man kan finde på drdk-p3 mm -hmm. om Finland. Mm -hmm. Og vi brander Finland. Er det ikke det må man sige. Vi brander det rigtig godt. Og, og, og i artiklen, nu vil jeg selvfølgelig ikke fortælle hele artiklen, fordi så har man ingen grund til at gå ind, øh, men, men der, der står jo også, at Finland er andet end finske rød, for eksempel, en samarager. Og lørdig. Kleve? Jeg tror, du sagde Kleve. Jeg troede ikke, hun var fra Finland. Ude i sjældent Godt. Så nu er jeg, Anders, øh, hvis du er sød og ringer op til Helsinki, Zandormat, øh, Finlands største avis. Øh, og, og, hvor vi har fået en ven. Og dem, som øh, lyttede til programmet i går, ved også, at vi øh, fik fat i vores finske ven deroppe. Ja, og vi fik bare ikke fat i navnet. Det er du at spille navnet? Ja. Vi tror nok, at det han siger her, vil sige, hvis der er en øh, finsk kund derude, ja. så lyt lige efter her. At vi er ikke er enige om, at det her det er journalistens navn. Eller Sian han? Eller rømmer han sig? Udenlandsredaktionen. På <går> en anden omstændighed ved ikke, hvad han hedder. Men det, vi vil gøre nu, det er, at ø, vi ringer op til... <går det> ja, fordi han var, han var ikke ude til, til at skrive noget om Danmark. Der var bare ikke noget i går, Nå. andet end der hedder kø ved kø. <går det> As if that was news. Og så derfor, så vil vi jo godt i dag sige, at, at vi er andet. Fordi mm. Jens, du har igen researchet på, at Danmark er andet end, end bare ham og, og, og, og bøssefestivaler. Ikke fordi der er noget bøssefestivaler. Nu ringer vi op. Spændende. Yes, uh, hello. hello. Can we uh, please speak to... Hello. Could, uh, hello. Could we please talk to Mr... Who? Uh, could we have the foreign desk, please? Just a moment, please. Hello. <laughs> hello. Yes, hello. Uh, you're hello. talking to Anders and Anders from... Speaking to from a uh, radio Denmark. Yeah. Hello, hello, hello. Uh, do you have a a, a colleague named? Sorry. Uh yeah, hello but this the line is quite strange i'm hearing actually two voices at the same time but go on sorry well it's not uh, it's, it's not the it's, line it's, actually it's uh, it's perfectly normal yeah. it's just um we had a a conversation with your colleague yesterday about branding uh, of Denmark and and he, he seemed very straightforward so we were just wondering do you know if he's at work today what was his name sorry ulkoman tuotela jussi yeah yep ulkoman <laughs> okay yes uh just <laughs> Yes, he's here. Just okay, I thank I ask you. Can you to hold one moment? Here? Thank oh, you. Thanks. thanks. Thanks. Okay, thanks. Thanks. <coughs> a little not called, a rat, uh, child, Someone else coming Shh, so, shh, There's a choice. What's going Hello. Hello. Hello. Is it? <laughs> Do you remember we called you yesterday? Yes, yes, yes. yes oh, it's very, oh, it's oh, your oh. very good friends from Radio Denmark in oh. Copenhagen. Thank you for taking answering the phone. We have been branding uh, Finland since yesterday. In Denmark. In Denmark. In Denmark. Branding Finland. Yeah. yeah, as a sign of our goodwill. Oh, that sounds good. <laughs> and we have two hundred and thirty thousand unique users of the website um, on a monthly basis. So many people are going to see this branding. If you go to www.dr.dk slash yeah uh, yeah sorry sorry just a moment uh, yeah uh, www and uh, then it's uh dr Denmark Radio uh, dot dk slash p three p three p three And then you see the uh, yeah your oh, the your very country's flag, uh, flag, uh, Finland, but it'll be yep. in Danish. But still, now wait, wait up! Oh, sorry. So have uh, you, you are talking all the time at the same time. Yeah, I'm sorry, And that's it's a uh, it's a bad habit. Do you see President Bush? <laughs> And uh, <laughs> it, it not yeah, it Bush is also <laughs> on the same no, no. webpage. page. What is this all about, hey? Do, do you see the the Finnish flag now? <laughs> yes. If you go to drd.dk/p3. No, no, I ca I cannot go uh, uh, go there now. No, but you, you do that. But we've I, just. I, I I'll do that later. Please, Perfect. please do. Oh no, maybe. Have you been uh, branding Denmark? Uh, not the branding, but uh, as, we, as I told you yesterday, that maybe we mentioned uh, Denmark when in our weather piece. Ah, okay, but well, but because we'll, there is, uh, we, as I told, we have a stringer there. Yes, is and he there, active today? He, mm, as far as I know, there is nothing coming from Denmark. Damn it! Damn. Damn it! Yes. yes. Are, you, uh, are you at the work tomorrow? Tomorrow. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Can we call you tomorrow and hear if the stringer had something for you tomorrow? All right. Sure. Oh, yeah. thank you. you very much. And okay. then you uh, had time to look at the the uh, branding the of Finland. Oh, thank, thank you, you very, very much. much. And I must right. I must add to you uh, Denmark is more than weather. Uh, yes, I know. I know. We we have yes. Bye. Okay. So <laughs> thank, yeah. you, thank you. <laughs> thank you very much. Bye. <laughs> okay. Vi skal nu til en helt ny quiz-sensation her i programmet. Ja. Og vi skal have fuldstændig stillhed, når vi spiller den. Øh... Det er lidt nervøst. Mine damer og herrer, velkommen til. til Quizen der hedder, er du nogensinde faldet på et tørt sted? Og... Det er kærevet meget godt. Er du nogensinde faldet på et tørt sted, quizzen? Anders, vil du fortælle principperne i det? Det adskiller sig jo lidt fra tillidsbingo. Ja. For det første, der er ingen tal. Nej, og for det, andet, noget op. for det andet, der skal man bare ringe ind. Og lejen er, at man ringer 73x20. Quissen. Man ringer 73 og når man så kommer igennem... Så siger man... Er du nogensinde... Jeg er nogensinde faldet på et tørt sted. Ja, hvor til? Og så tager vi den derfra. Og man siger ikke hallo, hej eller noget. Jeg, jeg skal lige sige, før vi går videre, nyheds Kristoffer er nu i studiet. Kristoffer, vi skal lige snakke med dig bagved. Ja. fordi du har fået mange fan ja, SMS'er og mails eller ja. du griner, men det er rigtigt. Det er, er ingen løgn. Nu er det din familie og Marieke leder ked af at sende. Nej, det men det er, aldrig det er sjovt, aldrig. At vi har jo altid med Kristoffer. han kunne have været plejebarn, og har en virkelig ødelagt barndom, ja, og, så, og, så og så sidder så vi her og, og så med, med den. Ja, ja, ja. Han har nået langt, han er blevet journalist. Og det er utrolig langt. Man ringer ind til os 70 3 20 70 3 20. Spændende. Og det første man siger, ja, jeg har faldet på et tørt <coughs> sted. Og jeg skal også sige i dag for ikke at hele bund ringer på en gang. Når vi åbner telefonerne her om 10 sekunder, så er det kun øh, folk fra øh, byer, der begynder med F, som må ringe ind. Er det ikke korrekt? Det er fuldstændig korrekt. Det er kun byer, der starter med F. Altså at, øh... F som i Farsø og <laughs> Faxe og Fordingborg. Fordingborg. Min dame og herre, 70. Fund 3x20 er øh, telefonerne. Er det ikke fuldstændig korrekt? Frederiksborg. Frederiksborg. <laughs> det er det, ikke kan stå efter tre. Okay, er du klar? Åbner du telefonerne, så ser vi, hvad sker. Øh, øjeblik, øjeblik, øjeblik, øjeblik, 3, så skal jeg lige lukke dem. 1, og... Eller, to, øjeblik, øjeblik, øjeblik. En, og så er der åben. Så er telefonen nu åbent. Værsgo at ringe. Oh, jeg skal bare få lidt en ordentlig musik til quizzen. Ja. Er der nogen, der ringer ind? Det er Gladiator-temaet. Og hvad var det? Hvad var det, de sagde til Russell Crowe, lige før han gik ind til løverne? Hvad var det, Jensen? Har du husker det? Jeg skal lige. Hvad var det, de sagde til Russell Crowe? Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Det er nemlig rigtigt. Hallo, hvem har vi igennem? Ja, jeg har nogensinde sagt det på et tørsted. Det er Sådan. fuldstændig Nej, right. Og tillykke med det. Hvem er det, vi har igennem? Det er Mona. Goddag, Mona. Du ringer fra Nyborg, kan jeg se. Yes, Eller Fyborg. <laughs> og, øh, hvordan er det med Nyborg? Er I blevet lagt ind under Odense? Nej, det er <laughs> Nej, er I blevet det er lagt vi, ind under Farsø? Nej. Nej, men I har fået nogen lagt ind under jer. Ja, det er korrekt? Jo, det er vist Ørbæk, tror jeg nok. <laughs> Nå, okay. Ørbæk købt. Øh, Mona, velkommen og tillykke med det. Du er den første vinder nogensinde i kvissen Er du nogensinde faldet på et tørt sted? Ja. Og... Har du prøvet at falde på et tørt sted? Ja, det har jeg vel. <laughs> det har jeg vel. Okay, vil du fortælle om det, eller bliver det for privat? Mm, nej, det vil ikke til om. Nej, det kan jeg godt forstå. Nej, det kan jeg godt forstå. Mona, <laughs> hvad laver du til daglig? Vil du fortælle om det? Jeg arbejder hos en købmand. Upsan. Ja. Øh, i, I hvilken del af købmanden? I hvilken del af købmanden? Altså, det er hele købmanden. Hele Det er hele købmanden. Er det en superbest? No, okay. Er det en mærko? Er det en brugsmænd? Hvad er det for en? Spar? En spar -købmand. Spar -købmand, Fordi I ja. har jo fået en af de der helt vildt fede købmandskæder. Little i Nyborg jo. Ja, det er rigtigt. Og ja. øh, jeg, jeg vil sige, jeg prøvede at gå derind. I Nyborg eller i Little? I øh, Little i Nyborg. Ja. Og der går jeg ind, og så tænker jeg, Lad mig komme fy ud. for søren der også. Det Hvorfor? var sådan, det, skal det var i Sovjetunionen i gamle ja, dage. Er det, sådan? er det? Mona, har du nogensinde handlet i Little i Nyborg? Ja, det har jeg faktisk. Ja, ja. Hvad Anders, hvad var oplevelsen Sovjet? Hvad siger du, hvad mener du? Det var bare et meget meget kedeligt supermarked. Alle de var jo ren ja. øh, alle de var jo rent i forhold til. Okay. Og det er ikke fordi jeg skal sige, at det er for dårligt eller det er dårligt i lidt. Jeg synes bare Men at det var er kedeligt. en kedelig butik. Men det er bare, det er når det du det siger også. Sovjet, så er der mange yngre lyttere som siger, "What er Sovjet?" og der skal du måske lige forklare, hvad er sovjetunionen? Ja, sovjetunionen var jo øh, det gamle Rusland. Før og faktisk det nye Rusland. Gå ind Før. og snak med dine forældre om det. Det, det tror ja, jeg, det der er Noget der hedder kommunister. De er der ikke mere. Mona, du har vundet. Ja, og Jens, hvad ja. har Mona vundet? En øh, De Sorte Spider-mulepose. Det er koncept, okay. vi har taget med fra Tillespengon. Det er faktisk en god idé til tage den, også fordi vi har utrolig mange af dem. <laughs> det eneste, du skal gøre, Mona, det er, at du skal sende en e-post til uh, programmet her. Satans Yngel, snablag, de er... ja, Det kan jeg ikke finde ud af sådan noget. Det er det B der. Og... Ah, det der IT der. Hvad hedder Nej, jeg det? har forhåbentlig ikke finde ud af computer og sådan noget. Der. Mona, det... du har ikke en datamat? Jeg har ingenting. Står <laughs> du nogensinde i kassen nede i uh, Spar? Øh, ja. Hvad Er det hvad er det almindeligt eller er det er det Ja, det er almindeligt. Er der ikke i baglokalet i Spar en uh, computer? Nej, det har han ovenpå. Sådan, det er ikke noget, vi har adgang til. Det er jo sæt. vi du, hvad vi gør? Jeg har din adresse her. Jeg kan se din adresse. Okay. Øh, kan og du, du, bor i, du skal ikke sige det selv, for så er der anden mulig tosser, men du bor i nummer 127 på en bestemt vej, ikke? Det er rigtigt. Godt. Så det vi gør, det er, at Jens og Gry med det samme går ud og pakker en mulvås, og så har du den med posten i weekenden. Ja. Jamen, det er jeg glemme ja. Og tak, fordi du ville være med. Ja, det var så let, så sjovt. det sjovt. godt. Farvel, Mona, og god ja. dag. Hej. Ja. til købmanden. Ja, lige mod. Hej. Hej, hej. Her er de hver dag er klokken to, forvend en sensation.